Recimo u nekim mjestima, u našoj zemlji ovdje, naravno imate proširanu pojavu rastave braka. I recimo u nekim mjestima, da ne imenim nijedno mjesto, je dosta česta situacija da se žena razvode. Zašto? Zato što je... Zato što konstantno preko Facebooka kontaktira s osobama koji su se rastavile. He, kako je meni sad lijepo, kako sam ja sad slobodna. Nema muža, kad dođem kući, nemam nikakve obaveze. Ja, hvala Bogu, sama, sve pospremi po kući i onda imam puno vremena da sjedim za računarom i da na Facebooku pišem poruke. Kako su nas sloboda ko ptica. A babo što mora otići raditi, njegove penzijice, on njegov mora poslati, ona živi sama u stanu. Ja odlazim kad ja hoću, dolazim kad hoću. Nema više možda pita s kim to ti na Facebooku budiš, dajte da ja vidim s kim ti to razgovaraš. I naravno, zbog stari mnogo je brakova stradalo. Preko Facebooka se ugovaraju rastave brakova, preko Facebooka se ugovaraju e, ugovara zinalog, preko Facebooka se e, ugovaraju urote i tako itd. Jer to je prostor za rušenje porovici. Moram vam ispričati jednu situaciju gdje radne, kolegice, gdje radne kolegice nose istu klicu svojoj porodici. Pazite, istu klicu svojoj porodici nosi. Moram vam u ovo ispričati jer mi se desilo, meni se desilo. Rješavajući problematiku jednoj porodici, spomenu mi precizan detalj, to je i tu rečenica... Znači, od A do Ž, rečenica koju sam prije nekog dana čuo, od posve druge porodice, i nemam, nikak, nemam nikakvih saznanja da ste te dvije porodice paze, da imaju nekih kontakata, apsolutno, ne znam da se te žene uopće poznaju, znači, ne znam da se poznaju. Rečenica, doslovce, znači, doslovce rečenica od A do Ž, rečenica koju sam neki dan čuo. Ja pitam, čovjek rekao, da li to da poznaje tu i tu ženu? Pazite se, kaže, ona je puno. Ona kaže, zajedno radi. Interesantno, ista doslovce, ista rečenica koja ukazuje na to da će brak puknuti tu. Pazite, doslovce, ista, ista rečenica. A zašto na poslu imaju puno vremena da krade, sve iščavrljaju, sve ispričaju. Jova, kaže, ja sam sad ko ptica. Sad muža nema tu, ja mogu da idem kad hoću, uparim auto, idem kad hoću, vraćam se kad hoću, odo u šednju kad hoću, izlazim kad hoću, znači dolazim kad hoću, srećem koga hoću, nikome ne pita ni kud vodaš, ni šta tako itd. Ali ovo je malo sat stega jer muž malo pravi problem, pita gdje si bilo, kućiš vam, ne moguš ići bez tako itd. I sad bi jova uplanirala sebe da se ona nastane u muža. إسمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى